Вона з незмінно опущеною, як від устиду головою, безшелесно прилаштовувалася в бабинці, він, як жертка, височів межи чоловіками, але очі в них все одно нібито зв'язані якимсь невидимим шнурком, і це так явно впадало у вічі, що в бувалих аток можінок від заздрості і неминаючого подиву роздувалися нізрі немов укорів перед отеленням. Проте людська заздрість до цих двох не мала злости. Проте людська заздрість до цих двох не мала злости, поки що. Матронку в селі називають Михайловим чудом, точніше, Михайло сам її так призвав. Михайло Ілащук з малої дитини, круглий сирота. Тата «Привалило дарабою, коли дитині було 12 років. А за три роки потому і Михайлова мама пішла у глину через пусті бабинські язики. Наговорили сільські жінки, що в бідної вдовиці підночовують шлюбні газди. Ото й змовилися тихцем дві найбільші черемошнянські ревнивиці. Вивели жінку в ліс, знаючи що шукати її ніхто не буде, прив'язали до бука, та так і лишили на ніч охолодити свою хіть. Знайшли вдову через день, обгризену до кісток вовками. Та ніхто за те не поніс кари, бо ніхто того викрадення не видів. Проте знати знало все село, але село свідчити не ходило. Правди добиватися було нікому. Справу жандармерія закрила, то так і пішов малолітній Михайло, служити по людях, годувати газдівські воші та вчитися всякими ручним роботам та заробляти собі на прожиток. Парубкував довго, поки на таку-сяку господарку не склався, і ось на жменьку сторонської, такої як сам, круглої сироти та ще й на маленьке весілля спромігся. Може тому, що сирота як палець, а може таку натуру йому Господь Бог дав – але до женячки Михайло був дуже гречним і порядним парубком. Дівок не зводив, молодицям з підниці до гори не підфітькував, у вдовиних перинах не валявся, був дуже вдатний до роботи і малоговіркий. На людях язик йому роз'язався лише раз у весільній гуцулці – коли свої і прийшлі з молодою гості, шумно заповнили підлогу, а музика грала так, що у скрипаля урвалася струна на скрипці. П'яний від радості Михайло легким рухом висадив на долоню дрібненьку ростом йому, хіба що до пупа молоду з незвичним для нього села іменем «Матронка». Підняв над кучерявою головою і крутив її над собою, як дзигу, аж заверещала, перелякавшись, старша дружка, заломлюючи худі дівочі руки. «Гості, дорогі мої набутливі гості, дивіться на Михайлове чудо, любуйтеся Михайловим чудом, забувайтеся коло Михайлового чуда, на Михайлове чудо дивіться». На одній руці крутив її над, голово, над головами гостей немов би веселу різнокольорову квітку. Голос молодого зривався, намагаючись перебивати музик так, що було незрозуміло, чи він, направду, п'яний, чи трохи дурний. Бо й таке в цьому селі траплялося, що один молодий стратив розум на самому своєму весіллі, через що старі люди казали, тому винне довге роздержання плоті, мовляв, не треба було чекати весілля, а піти до тої, що сама просить і дає, і не мав би чесний хлоп і його фамілія горя і по сьогодні. А матронка зі страху чи з радості, заплющивши очі, обхопила шию свого молодого обома тонкими руками, немов дитина тата, і в несамовитому темпі гуцулки обвивалася її кольорові стрічки круг Михайла, як зашморг. Аж страшно було, щоб не задушила». Так вони дотанцювали той божевільний танець лише удвох. Молодий, що діставав головою мало не до неба, і молода, всім своїм невагомим тільцем, врослав його збите від постійної роботи пружне чоловіче тіло, обвита обома руками круг шиї і малопритомно від незвички, сорому і того, що її чекало за брамою нового життя». В чужому селі без тата, мами, Лише в Господній і її чоловіка волі. Аби то лише на добре, аби на добре, Чи то осудливо, чи співчутливо Кивали головами старі жінки й молодиці На лавах по під стінами весільної хати. Ніби дивилися в якусь відкриту лише для них, Але невидиму для решти книгу долі, А може лише видобували із скринь власного досвіду безпомильні знання про майбутнє двох молодих і глухих у своєму щасті людей, що поволі приходили до тями після гуцулки. «На добре, на добре!» – відповідав Михайло всім одразу газдиням із заздрісно сумними очима. «На добре, газдиньки, бо скільки того життя!» Кавальчик. Кавальчик – діалектне, маленький шматочок. І на той малий кавальчик, он яке чудо, пригорнув задихану швидким темпом танцю матронку до широких грудей. Та так вони й стояли, мов присмолені, посеред весільної підлоги, аж поки не зазвучали перші акорди іще однієї неодмінної весільної мелодії цього краю. Великої святкової хори по-руминське «Гора Маре». Після несамовитої, буйної, як п'яний чоловік, і безконечної, як похоронні голосіння гуцулки, здатної витрусити душу не гірше, ніж нечиста сила чи у північний блуд, розтяжно сповільнена, мало не схлипуюча мелодія гора Мари – це все одно, що нагла зупинка серця. Стрибок по той біч цього світу, чи як примусове намацування на осліп «Дороги до краю» і добровільний вихід із пекла водночас. Але ніде, ніхто ніколи не пояснить вам, чому саме так звучить ця велична музика надглибокого душевного потрясіння.